Uztaritzen hidutokitan, herriko izenaren panel azpietan, agertuko da panel berri bat, tonosa idatzidik, senidetza unen seinale, bi eskubatuak eta tolosako ahmarria, ikorina erdi baten onduan, hau dute argitan eman ustaitzen astezkenuntan untan, Bruno Carrera hauza pezak erraiten okun bezala. Ba guk uh, panel bat uh, estrelatzen du, uh, hemen uh, zurideko bidean. Ba, sendezza berpiztu uh, dugu, dura irurte, eta ikintzainiz uh, egin ditugu, edo uh, berrekin ditugu, uh, eskolarekin, uh, elkartarekin, eta gero, uh, enpresen hartian ere, badira, harremanak ere. Olatzpeon, torosako hauza pezak ezagutu du, sendezza hau, bere kargu hartzetik. Hmm, bai, ezagutzen e, det, edo hastapeneko, e, E, senidetzea Tolosata Ustaritz e, anaikidetuta daudia, daudea aspalditikan hasira batean agian eh piska bat folklorikoa ere izan da anaikidetza hori e, gaur egunean berritu da e, zaharkituta zegoen baita ere hitzarmena eta hitzarmena berriz ere sinatuko dugu bultzada berri bat emano izaio anaikidetzari e, esparru ezberdinean bai Ustaritz eta Tolosak dagoeneko ja badituen lotura hoiekin hartuta areagotu zer gikeriko du beraz hitzarmen horrek gausak konkretuak badira idatziakko Bai, konkretuak esparru guztietan gainera, e, askenean jarri die oso potoloak, oso irikia da itzarmena, alik eta polik, polikia e, bi herriak alkarrekin bidea egin dezagun eta alik eta e, urrutiena eramana naikitetz hori. Bi realitate desberdin batzen aldira. Bi realitate ezberdin, baina euskal kulturak batzen gaitu eta hori e, indartsua da bai Ustaritzen baita ere Tolosan eta seguru emaitza emaitzaunak ekarriko dituela.